Kapitel 9 Og Gud velsignet så Noah og hans sønner og sa till dem, «Vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden. Og frykt for dere, og skrekk for dere, skal fortsette å være over alle levende skapninger på jorden, over alle himlens flygende skapninger, over allt som beveger sig på jorden, og over alle fiskene i havet. I deres hånd er de nå gitt. Hvert dyr som beveger seg og lever, kan tjene til føde for dere. Liksom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere no alt dette. Men kjøtt med dert sjel, Dets blod, skal dere ikke spise. Og dessuten, blodet av deres sjeler skal jeg kreve tilbake. Av hver levende skapningshånd skal jeg kreve det tilbake. Og av menneskets hånd, av honnen til en vær som er hans bror, skal jeg kreve menneskets sjel tilbake. «Den som utgyter menneskeblod, ved mennesker vil hans eget blod bli utgytt, for Gud dannet menneske i sitt bilde. Og dere, vær fruktbare og bli mange. La det vrimla dere på jorden, og bli mange på den.» Og Gud sa videre til Noah og til hans sønner som var sammen med ham. «Og jeg, se, jeg oppretter min pakt med dere og med deres avkom etter dere.» O med vare levende sjel som er hos dere, bland fuler, bland husdyr og bland alle jordens levende skapninger som er hos dere, for alle som gick ut av arken, til vare levende skapning på jorden. Ja, jeg oppretter her med min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utslettet ved en vannfloms vannmasser, og aldri mer skal det komme en vannflom som ødelegger jorden. Og Gud tilføyde dette er tegnet på den pakt som jeg oppretter mellom mig og dere og hver levende sjel som er hos dere, for alle generationer til uavgrenset tid. Min regnbue setter jeg herved i skyen, og den skal tjene som et tegn på pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje at når jeg fører en sky over jorden, da skal regnbuen sandelig vise sig i skyen. Og jeg skal visslig komme i min pakt, som er mellom meg og dere og hver levende sjel blant alt kjød og aldri mer skal vannmassene bli til en vannflom som ødelegger alt kjød. Og regnbuen skal komme i skyen, og jeg skal visselig se den, og komme i hud en pakt som varer til uavgrenset tid mellom Gud og være levende sjel bland alt kjød som er på jorden.» Og Gud gjentok for Noah. «Dette er tegnet på den pakt som jeg herved oppretter mellom mig og alt kjød som er på jorden.» Og Noahs sønner som kom ut av arken var Sem og Kam og jafet Senere ble Kam far til Kanan Disse tre var Noahs sønner, og fra dem ble hele jordens befolkning spredt hvitt omkring. Nå begynte noa som jordbruker, og han gikk gang med å plante en vingård. Og han ga seg til å drikke av vinen og ble beruset, og så kledde han seg naken inne i sitt telt. Senere så Kam, Kanans far, sin fars nakenhet, og gikk og fortalte det til sine to brødre utenfor. Da tok Sem og Jafet en kappe, og la den begge på sine skulder, og gikk inn baklengs. Slik dekket de til sin fars nakenhet, mens deres ansikter var vendt bort, og de så ikke sin fars nakenhet. Omsider våknet Noah av sin vinrus, og fikk vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham. Da sa han, «Forbannet være Kanan! La ham bli den ringeste slave for sine brødre!» Og han la til, «Velsignet være Jehova, Sems Gud, og la Kanan bli slave for ham!» «La Gud gi Jafet rikelig med plass, og la han bo i Sems telt!» «La Kanan bli slave for ham også!» Og Noah levde enda 350 år etter vannflommen. Alle Noahs dager ble altså 950 år, og så døde han.